Непокоїть нас більше за все. 8 липня під прикриттям артвогню противник увірвався в ліс і вподовж дороги Злинового почав швидко просуватися до монастиря. Група Карпенка, що займала оборону по узліссі навпроти цього села, опинилась у ворожому тилу. Відрізана була і група Діда Мороза, яка на той час перебувала далеко від штабу. Оточивши ці групи в Дрібноліссі і чагарниках, мадяри почали наближатися до штабу, котрий стояв на схилі монастирської гори. Ворога одділяла від нього тільки невелика заліснена улоговина. Штаб обороняли лише одна бойова група та комендантська команда. Кілька десятків бійців на чолі з Базимою. Вони окопалися біля самісіньких куренів. Ліс був там молодий, рідкий. Отже, наскрізь простилювався. За коріннями, в гаю віковічних дубів, тулячись до монастирської огорожі, стояли наші обози. Противник намагався затиснути нас у Лещата на цій горі і знищити. З Нової Слободи і селищ робітників Торф'яників увесь час била по монастирю німецька артилерія. Незабаром розбита снарядом обвалилась дзвінниця, Закидавши весь двір цеглою штукатуркою трісками Під монастирською кручею На дорозі, що петляла понад краєм болота Зав'язалась рукопашна Партизани, які оборонялися тут Ринули в контратаку Щоб відкинути ворога Котрий намагався обійти низом центр нашого опору І вдарити у фланг Прорватися до монастирського муру В цій рукопашні загинуло кілька наших бійців І серед них лісник Замула який цими днями вступив у Месницький загін. Обоз довелось втягти за огорожу, але і там ворожі гармати кришили все. Була в нас вівчарка, подарунок розвідників комісарові. Радик прозвав собаку Зевсом. Завжди під час бою пес бігав біля домни Данилівни та Юрасика, охороняючи їх одне небезпеки і гарчав. А тут він уперше зіщулився, Сховався під і жалібно заскавулів. Домна Данилівна не знала, де убезпечити синочка від куль та осколків. Його безперевно нудило. Мати завела Юрасика в якийсь монастирський підвал, але вони відразу ж вискочили звідти. Підземельне було заповнене гадюками, що, певно, злякалися бою. Поранені перебиралися з місця на місце – шукаючи якогось куточка, захищеного, коли не від снарядів, то хоча б одуламків цегли, що падали навколо. Ті з бійців, хто ще спроможний був тримати зброю, став з нею до виломів муру. Здавалося, нам нічого іншого не лишається, як битись до останньої людини. Важко було розраховувати, що об'єднані загони встигнуть прийти на виручку. Цілий день по всій порізаній ярами площі лісу точилися ізольовані одна від одної суточки. Де інди-бійці, витративши весь боєзапас, кидались у бій, щоб вирвати зброю з рук ворога. З настанням темряви партизани, які бились поодинці, стали пробиратися до штабу. Останнім прийшов Дід Мороз із своєю групою. Люди падали і засинали. Протягом трьох діб вони майже нічого не їли, не пили, не відпочивали. Однак загін ще міг би триматися, але кінчались патрони, і це було найжахливішим. Що робитимемо завтра, коли за ніч інші загони не зможуть допомогти вирватись із ворожого кільця? Я знав, це питання хвилює всіх, але в голос його не висловив ніхто. В скрутних випадках партизани міркували кожен про себе. Якщо мені тяжко, виходить іншим теж не з медом. То на що бідкатись? До речі, у ті дні, коли ми билися в Новослобідському лісі, фашисти рвалися до Дону і Волги. Одного усвідомлення, що нам у такий тяжкий для батьківщини час вдалося відтягти на себе кілька полків противника, було досить, щоб не побиватися за власну долю. Кожен із нас усвідомлював, що його доля злита з долею радянського народу, з долею вітчизни Пізно ввечері, коли весь загін зібрався на монастирській горі за болотом У напрямку одного з селищ Торф'яників